Enesi radi Allahu në hu të regon. Pegamberi Alehi Selam kërkoj një enë me ujë, dhe i solën një kacek me fund të gjerë e jo shumë të thedhë me pak ujë brenda, kuaj futi gishtat. Unë, vurare ujë në të buron të ndërmjet gishtave të ti dhe i logarita njërzit që morën abdes me atë ujë. Ata ishin ndërmjet 70 a 80 vedve.